Pista 12 Marilena, eu cred că etc ceteraul ăla ai putea să-l scoți, că și așa e o enciclopedie ce ai scris, îi spusese mama râzând. Lasă-l, doamnă, Hangan. Lăsați-l, că așa e mai sexy. Să vedeți ce clientelă de boșoroge o să-mi pice. Și ce te faci dacă-și fac idei? Le trag o labă de nu se mai scoală se dreptate Marilena să lase ceteraul pe carton, că între timp învățase de la mama să bată și la mașină, iar pe cont propriu să repare instalații sanitare, să repare instalații și aparate electrice, ajunsese pe drept cuvânt homo universalis, cum îi zicea mama. În timp ce mama avea 320 de lei salariu lunar și bătea particular pe 40 de lei pagina între exemplare, Marilena a câștigat cel puțin 600 de lei pe lună cu artele liberale, noi cu pensia de la tata abia de reușeam să o ajungem din urmă. Pavele, atât de prost am mâncat între 1951 și 1955-56, încât astăzi, când pot să mănânc pe săturate, cred că dacă aș ști că mă fac de 200 de chile și tot nu m-aș opri de la mâncare. Munți de marmelada am mâncat în anii aceia, ani în șir n-am știut ce înseamnă să fii sătul. Macaroane, griji, griji, macaroane, cartofi, ștevie, ștevie, cartofi, mămăligă cu lapte lapte cu mămăligă, iar când vedeam o bucățică de carne, o înghițeam și pe aceea cu noduri, fiindcă mama mi-o dădea mie pe toată. Până în 1951, bunicii ne dădeau o jumătate din porc, din care întindeam cât puteam. Aveam și noi de Crăciun pe masă oală cu sarmale, pifti, alta boștobă, ca tot creștinul. Pe urmă, ne rămânea carne prăjită la oală, slănină untură, o mai duceam. În 51, pe bunicii a dus pe bărăgan, că erau cheaburi. Trebuia să le trimitem noi lor noi, adică mama, zahărul de pe cartelele noastre ajungea, vorba vine, pentru așa zisul meu ceai de dimineață, o amestecătură de ceai cu mentă, cu mușețel și cu nu mai știu ce, buruiană. Prin 52, cred că reapăruse ceaiul. Din porția mea de zahăr, în fiecare zi, puneam măcar o fărâmiță deoparte pentru bunici. Când le făceam pachet, cu ce dădea Dumnezeu, le trimiteam și eu economiile mele de zahăr, cam 100-150 de grame. Ca tot omul care mănâncă prost, simțeam nevoia să mănânc să mănânc mult. Aș fi băut la ceai de la obute, dar n-aveam zahăr și atunci îl îndulceam cu niște bomboane, portocalii umplute cu marmeladă, că doar cu ce altceva, care lăsau pe fundul ceștii un fel de mâzgă de o culoare cum nu s-a mai văzut și în cerul gurii un gust chimic, ceva între eugenat și bariu. Trebuie să fi fost o minune, zise Pavel și strâmbă din buze. După ce sorbeam minunea asta, când mă ridicam în picioare și începeam să umblu, auzeam cum îmi făcea apa în burt Mamă, înseamnă că nu sunt plină ochi ca auzi ce valuri fac în burtă, ziceam eu și începeam amândouă să râdem. Ar trebui să-ți pui în burtă și o geamandură, zicea mama. Făceam tot timpul haz, haz de necaz, cum facem tot neamul nostru de când ne știm. Altfel, am fi pierit de mult. Sânziana se uită iar, fără țintă. De data asta, colțurile gurii îi se să în jos și privirea îi se întunecase, ca atunci când citea pe o lamă la microscop semne de boală. Cred că în 50, vara, eram cu mama la țară, la bunici la bunica fiindcă bunicul Taica era la pușcărie din 49 că nu putuse da cota. Îi luaseră tot de pe arie, dar cota era cu mult peste ce voia pământul să producă. O asesoare ceruse la proces să-l condamne pe Taica la 18 ani, dar judecătorul, judecător de profesie, se sculase cu o față de om bolnav. Bolnav de ce era dat saudă și ceruse ca pedeapsa să fie proporțională cu vina. Cum îți spuneam, eram pe arie cu maica, bunica mea, adică și cu mama. Un tovarăș de la raion și Naia lui Coderie, colectorul din sat, asistau la încărcatul camioanelor. Mănaie, lasă-ne și nouă barem de o colivă," zisese maica și îi repetase cu glasul scăzut. De colivă." Ce să fac eu, dadă, Simină? Dacă nici cota n a împlinit-o." Răspunsese Nae și se uitase principial spre tovarășul de la Raion, apoi cu o privire jenată către noi trei care stăteam într-o latură a camionului. Camionul plecase, tovarășul de la Raion se îndreptase spre altă parte a Ariei, iar Nae al lui Coderie îi scria că i Chitanța. Ce să fac eu? Dacă așa sunt dispozițiile, zisese el și întinsese mai i Chitanța. În timp ce maica lega chitanța într-o batistă și-o în sân, se uita la mama și la mine. Ce mai faci, smarandă?" O întrebase el pe mama, fosta lui colegă de bancă de la primară. Trăiesc." Nu te-ai mai meritat? Nu." Și nu ți-e greu fără om?" Cum nată tadidina, preoteasa îl luă pe milițianul ăla și o duce mai bine. Face fiecare cum poate. Mama răspundea conștiincios și fără participare la întrebările colectorului, iar ea nu-l întreba nimic, nici măcar ce mai fac ăi bătrâni, copiii, nevasta, întrebări de astea de circumstanță, Nu-l întreba nimic. Smarandă, crezi că mie îmi vine bine să iau omului și zoana de pe arie? Mama tăcea. Maica și petrecuse testemelul negru, parte peste parte, pe sub bărbie și asculta cu palma la gură cum ascultă țăranul când are dubii asupra celor ce i-e dat să Nu-mi vine bine, dar dacă m-au pus și dacă așa sunt dispozițiile... De la cine? întrebase mama fără prea multă curiozitate în glas. Mai întâi, naia lui Coderie se uitase bănuitor la mama. Privirea lui voia să spună, asta face pe proasta cu mine sau chiar e proastă? Văzând însă că mama aștepta răspunsul serioasă, în poziție de drepti, cu gâtul încordat, ca un copil scos la lecție, Coderie, cu o mână, la cingătoare, dregându-și mai întâi glasul și uitându-se pe sub sprâncene, cu bănuiala nespulberată pe deplin, răspunsese dintr-o suflare ca la școală. De sus, ori știe ei ceva, că ei sunt de la țară, zisese mama, uitându-se undeva peste câmp. Smarandă nu mai vorbi așa în dodi, că. de! Nu e bine. Nae, ție ți-e teamă pentru mine că am vorbit în dodi, ori ți-e frică pentru tine că mai ai auzit și că te-o spune vreo pasăre a cerului cuiva pe undeva? Îl întrebase mama cu glas blând și fără pic de ironie. Colectorul se roșise până în albul ochilor. Vezi, Nae, mie nu mi-e frică de tine, ție însă dacă a ajuns să-ți fie frică de mine, înseamnă că ți-e frică și de umbra ta. Să știi că eu te înțeleg și mie mi-e frică, dar cu umbra mea tot mai stau de vorbă. Păcat de noi! Mama dăduse din capa pagubă, maica sărmana parcă împietrise cu palma peste gură și cu testemelul ei petrecut cafeșele feșele mumiilor. Zmaranda, am auzit că nu mai ești profesoară, ci că ești tactilografă, de bați la mașină. Da, n-ai, așa e. La ce ți-a mai folosit să înveți atâta? Orice ți se poate lua pe lumea asta, zise mama uitându-se peste câmp, dar ce ai văzut și ce ai învățat nu. Știi la ce mi-a folosit? Să înțeleg mersul lumii. Ultimele cuvinte le spusese mai mult pentru sine. Eu o țineam pe mama strâns de mână privindul. l Rămâi cu bine, Nae. Sănătate da de Elisa Andrei și lui Nea Doe și Florinei. Mers sănătoasă ura să Nae, cu ochii mai mult în pământ. Hai mai acasă, a zis mama. le face colivă și din arpacaș. O fi aflat el, Dumnezeu, că grâu nu mai avem. Am luat-o spre casa bunicilor, prin câmp, pe o potecă. Era aproape noapte, când au greierii. Maica mergea în frunte, e ultima. Păream cortegiul umil al unui mort sărac și uitat de lume. În viața mea nu m-am simțit mai bătută de Dumnezeu. Sunt copil orfan, sunt copil orfan, îmi spuneam mereu, de parcă atunci descoperisem acest adevăr. Nu-l descoperisem atunci, dar atunci începea să mă apese. Acasă, Maica a pus pe masa joasă de la vatră, mămăliga rece de la prânz, niște ceapă, niște oferte, s-a închinat și a început să mănânce. Eu n-am putut să înghid nimic. Mănâncă, mama, mănâncă. Ce o să mai vezi în viața ta? Mi-a spus Maica și s-a uitat la mine cu milă. M-am dus în curte și m-am întins pe pământ cu fața în sus. Plângeam fără suspine, simțeam lacrimile trecându-mi pe după urechi, pe ceafă, scurgându-se în țarină. Mi-am adus aminte că în urmă cu ani acolo fusese înfericită când mă jucasem cu căței moldei. În loc să-mi aducă alinare, amintirea clipei aceleia de fericire m-a făcut să plâng desesguduia pământul sub mine. Atunci, în bătaia soarelui, mă bucurasem. Acum, la lumina albastră a stelelor, eram tristă de moarte. Cum mă uitam printre lacrimi, mi se părea că lumile acelea, depărtate și stinse, îmi un drum fără întoarcere. Dacă m-ar fi întrebat cineva atunci de ce plângeam, n-aș fi știut să spun. N-aș ști nici acum să spun. Mă simțeam bătută de Dumnezeu și cu sufletul zdrență. De când eram mică, îmi rămâneau în minte frânturi de cântece, frânturi de versuri, care mă impresionau mai mult, chiar dacă nu le înțelegeam eu sensul. Cum stăteam acolo, una cu pământul, mi-au venit în minte niște vorbe dintr-un cântec. Am ca mine, nu decât puiul cucului. Va să zică că mai era cineva amărât ca mine, bietul pui, decât puiul cucului când îl lasă mama lui. Pe mine mama nu mă lăsase. Prin urmare erau alții și mai amarâți decât mine. Ideea că făceam parte dintr-o întinsă frăție a durerii mi-a adus oarecare liniște. Mi-am adus aminte și două cântece învățate la școală, cucule păsăresură și s-a dus cucul de pe aici. S-a dus cucul de pe aici, tra la la la la la la, și a lăsat puii mici, tra la la la la la la. I-a lăsat lângă o tulpină, tra-la-la-la-la-la-la, să-i crească mamă străină, tra-la-la-la-la-la-la, -la -la -la -la -la, cântă încet ziana. Ce să fi fost cu bietul cuc? Cu cuculeasa, adică să-și lase puii la mila altuia, îmi ziceam eu. Și la păsări erau oameni nenorociți care își dădeau puii la azil. Viața cucului începea să mă preocupe atât de mult, că aproape uitasem de amărăciunile noastre comune. A doua zi trebuia să o rog neapărat pe mama să-mi facă biografia cucului, în ce mai auzisem eu de cuc, dar în câte n-auzisem, în toate cântecele pe care le scornise lumea de când dădea colțul ierbi și până la pietru. Taci cu ce, nu mai cânta. Auzi cucu cântând și mierliță șuierând. Cântecul ăsta îl cântasem eu la aserbarea de sfârșit de an și făcusem și partea de solo în cor la cântecul lui Stalin. Slavă să-i înălțăm! Sânziana cânta din nou foarte încet primul vers al cântecului. Știam lui Stalin slavă, dinainte chiar de a-l învăța la cor. Îl știam de la radio. Primele lui măsuri erau semnalul de pauză la postul de radio București. De data asta, Sânziana Afredona s-a cadat primele măsuri ale cântecului. Până în primăvara lui 53. Vrei să mai spui o dată? zise Pavel Vlas, după ce o vreme o privine încrezător. Pavel, tu chiar nu-ți mai aduci aminte? O, doamne! Uit mereu că ești mult mai tânăr decât mine. Tu n-ascultai la radio nimic?" Noi nu aveam radio, nici difuzor, satul nostru s-a electrificat mai încoace. În 44 după armistițiu, toată lumea fusese obligată să predea aparatele de radio. Predase și mama, Philipsul nostru, pe care îl cumpărase cu tata în 37, în 45 toamna, cred. S-au dat înapoi radiourile, Deși pe butonul de predare erau scrise toate datele, puțină lume și-a mai primit propriul aparat. Radio dăduseși, radio dădea. Ce atâta vorbă? Mama, om cu frica lui Dumnezeu, dacă nu-și mai găsise aparatul, vrusese să plece. Așa era ei norocul să piardă tot. Cum să pleci, doamnă, fără aparat? Ia-l pe asta, căi îl mai bun cântă de scoală și morții, îi spusese funcționarul, care elibera aparatele și îi pusese cu deasila în brațe un țerdic, cât toate zilele, care ocupa jumătate din apartamentul nostru din cercului. Pavel, deși nu sunt nici 10 ani diferență între noi, își reluă Sânziana șirul povestirii. 6 ani, 5 luni și 7 zile, iar în anii bisex și 8 zile, o întrerupse Pavel cu autoritatea fidelității. Doamne, cât oi fi însemnat eu pentru omul ăsta? După cinci ani și ține minte, Sânziana a pierduse firul gândurilor. Ca la sculurile maicăi, când i se încurcau, l-a vopsit. Dragii și bunii mei, cum v-ați dus voi toți, toți? Sânziana, lasă trecutul mai apropiat și să ne întoarcem la secolele dintre noi, deși nu sunt nici zece ani diferență între noi. Mm. Acești mai puțin de zece ani sunt mai multe decât un secol. Tu nu-ți dai seama, nimeni nu-și poate da seama. Oricât ți-ar povesti cineva o experiență de viață, ea nu se poate imagina și apoi nu eu sunt autorul ăla atât de talentat care să știe să zugrăvească o epocă într-așa fel încât să te uiți prin ea ca prin sticlă. Las că nici autorii ăilalți nu se prea omoară să ne pună glajba în față. Pavele, nu-ți poți închipui cât s-a schimbat lumea în 20 ceva de ani. Supersonic, în 47, strigam pe stradă. Moarte lui Franco, jur eu și alți copii amestecați și noi printre lume la un miting, încă neștiind să citim ce scria pe pancarte. Strigam cât ne țineau Bojocii. Moarte lui Franco etimologie populară, tot în 47, în clasa 1, până în Crăciun abia învățasem să cântăm trăiască regele. După Crăciun am învățat imnul Republicii primul. Din clasa 1 până în a 4, am umblat într-un par de siu făcut dintr-o draperie de pluș verde pe care ne-o dăduse nașa mare cadou. Ca să n-ajungeți mamă să umblați în curul gol. Nu pot să spun în iarna lui 53, o iarnă cu nămeți cât casa, ce eveniment a fost că a apărut pe piață margarina. Fetele mele n-ar mânca nici moarte margarină. Eu, Speriată de bombe, cum zice Maria, mai mănânc și astăzi și chiar cu plăcere. S-a schimbat atât de mult lumea în 20 și ceva de ani, dar ce zic eu un 20 și ceva? Din 65 încoace au trecut o mie, una mie de ani. Prin 50 marea, suprema eleganță, erau pantofii cu crep. La început se dădeau numai fruntașilor în producție, pe cartelă. Când a apărut mama în cercului cu pantofi cu crep, dați de o muncitoare de la ea din fabrică, fiindcă îi făceau bășici, mi-aduc aminte cum a exclamat Marilena. Doamnă, hangan, călcați pe scândură putredă!" suspectă chestie. Ca altfel, de unde atâta eleganță?" Când mergea Marilena la teatru, mama îi împrumuta pantofii cu crep. Ei!" zicea mama când se întorcea Marilena de la spectacol. Pârtii am făcut, am zdrobit pe puțin zece inimi. Am pornit de la seara mea de sub stele și uite unde am ajuns. Dacă nu mi-aduceam aminte acum de Marilena, uitam unde am rămas cu povestirea. Sub stele. Mi-am adus aminte, cântând lui Stalin slavă. Scrisoarea pe care eu adresasem tovarășului Stalin de o aniversare, a 72-a, cred. Tovarășe Stalin, iubit și drag, eu sunt o fetiță din România, tatăl meu a murit pe front în războiul nedrept împotriva Uniunii Sovietice. Mama mea muncește într-o uzină ca să mă crească, eu am note bune, sunt premiantă, vreau să ajung utemistă. Egal, consomolistă în URSS. Eu aștept să zdrobiți hidra imperialismului. În dumneavoastră în pun toată nădejdea. Dumneavoastră sunteți părintele copiilor din lumea întreagă. Sărut mâna, Hangan sunt clasa a patra B, școala, rar. Pe chipul și în vocea sânzienei se citeau naivitatea și buna credință a fetiței care cu aproape 30 de ani în urmă scrisese această scrisoare. Lui Pavel îi veni să plângă. Când am terminat-o de scris, am sărutat-o. O, o rugase pe nașa mare să-mi dea un plic de hârtie de mătase, de pe vremuri, scrisesem frumos pe plic, cu litere chirilice, adresa tovarășului Stalin, corifeu al clasei muncitoare, Kremlin Moscova. Mă interesasem la poștă și cât costau timbrele. I-am citit-o mamei. Pavel a privit întrebător. S-a uitat la mine cum te uiți tu acum Și eu cum mă uit Te uiți ca omul care nu poate pricepe niște lucruri Fiindcă ele depășesc înțelegerea lui Depășesc tiparele după care E învățată mintea lui să gândească Fiecare trăim istoria după mintea noastră Deci o percepem diferit Mama și cu mine eram martorii acelorași fapte. Vârsta ne făcea să le interpretăm greșit, să mă întorc la scrisoare. Mama o ascultase atent cum asculta orice. Nu spunea nimic, se uita doar la mine cu o curiozitate atât de avidă de parcă ar fi vrut să mă desfacă în felii subțiri și să mă întindă ca pe un frotiu depus la microscop. Oare nu-i plăcea scrisoarea? Mamă, tu ce zici? Lui o să-i placă? Eu am scris-o din toată inima mea. Cred că e cea mai sinceră scrisoare pe care i-a scris-o cineva vreodată, mi-a spus mama și m-a sărutat în creștet, ca să dea și mai mare greutate spuselor ei. Credeam eu. Mulțumită de mine, am sărutat de câteva ori scrisoarea și am pus-o într-un plic. La vedere! M-am dus apoi prin hol, fiindcă auzisem gura Marilenei, de pe unde mergea să ducă lumina artelor liberale, cum zicea ea. Marilena, dacă o omenea cineva cu ceva, o bucățică măcar și tot mi a ducea și mie. De data asta mi a dusese un sandwich cu telemea. Am rămas în hol să mănânc darul din dar. Iar Marilena a intrat la noi să-i dea mamei raportul despre succesele ei profesionale de peste zi. Ușa camerei noastre era întredeschisă. Au vorbit ele ce au vorbit, apoi mama, fără niciun cuvânt, i Scrisoarea mea. Mă uitam la Marilena și nici să răsuflu nu-mi vedea. Cu atâta emoție îi așteptam verdictul. Vedeam cum, pe măsură ce citeai, se lungește mutrua, cum mi se lasă colțurile gurii jos, aproape să dea dincolo de falcă, și cum mi se încrețește fruntea, atât holbase ochii și ridicase din sprâncene. A citit o dată, de două ori, de zece ori cred, părea uimită și fascinată. Într-un târziu, a pus scrisoarea în plic încet, grijuliu, ca pe un document de preț. Apoi, cu un aer meditativ, Plin de seriozitate, cu vocea ei joasă, a spus pe un ton grav E tragic, doamnă hangan, e tragic Mama i-a făcut un semn din ochi spre ușa deschisă și un semn spre gură Echivalent cu o pecete a tăcerii Marilena, trecând spre apartamentul ei, m-a întrebat cum mi-a plăcut sandwich Și m-a sărutat pe frunte Mi s-a părut ciudat că și mama și ea, fără doar să se vorbească A avut aceeași reacție, citindu-mi scrisoarea Vorbele Marilenei îmi trecuseră un fier roșu prin inimă ceva obscur se petrecea în jurul meu, a cărui țesătură mintea mea nu o putea pătrunde. Zile întregi nu m-am dezlipit de radio. Se citeau scrisorile trimise de copiii tovarășului Stalin de ziua lui, de a 72-a aniversare. A mea nu s-a citit, deci nu i-a fost trimisă. Am fost de multe ori dezamăgită în viața mea, dar nimic nu se compară cu dezamăgirea mea de atunci. Ascultasem scrisoare cu scrisoare. Oricât de expresiv le citeau crainicii și crainicele noastre, scrisorile semănau izbitor între ele și izbitor cu ce auzeam noi la școală în fiecare zi. Scrisoarea mea, bucată ruptă din sufletul meu, nu semăna cu niciuna dintre cele citite la radio. Ce socoteam eu mai bun în mine, nu făceam în ochii altora nici două parale, numai în ochii lor, sau pentru că nu făcea de adevăratele, pe bune? Asta era o întrebare care nu-mi dădea pace și pe care nu îndrăzneam să o discut cu nimeni. Am plâns mult atunci, am plâns mult când a murit Stalin, dar și mai mult am plâns în aprilie 1956 când am citit raportul lui Hrușciov la Congresul 20. În mintea mea, scrisoarea aceea mă ducea într-o competiție de dimensiuni cosmice. Eșecul meu mă punea în contradicție cu toată o. De când sunt eu pe lume, cel mai important lucru mi s-a părut adevărul. Nu mă interesa ca eu să am neapărat dreptate și să ies deasupra. Mi-aș fi dat viața să aflu adevărul, să-l văd undeva pe o balanță și să nu mă mai pot îndoi. Același lucru l-am simțit în cazul Lilianei Fodor. Voiam să o văd pe masa de operație cu abdomenul deschis pentru adevăr, nu pentru dreptatea mea. Luna aprilie a anului 1956 a însemnat pentru mine sfârșitul copilăriei. Cine începe să înțeleagă mecanismele sociale nu mai e copil. Eu oare când am început să-mi dau seama cum umblă roțile mecanismelor astea, care-i mișculația? De vreme, de vreme. Un sat e un microcosm unde îți este mai ușor să arunci o privire. Vezi toate treptele deodată, ieși într-o duminică, doar într-una, la muzică și vezi tot ce mișcă în lume. La oraș, copiii ăștia mai mult șed între patru păreți decât în lume. Cât de ciudat este fluxul memoriei. Simultaneitatea amintirilor îngreunează mult selecția lor. Te simți ca într-o junglă în care cu greu îți crăiești un drum, fiindcă nu știi ce liană să tai mai întâi. Pornisem din seara când plângeam la lumina stelelor. Parcă îți aș povesti un vis... Un vis în vis, într-un târziu, istovită de atâta amărăciune, de atâtea gânduri contradictorii și de atâta resemnare, am adormit. Ca prin vis am simțit că mă ridică cineva de jos și pornește undeva cu mine La un moment dat am deschis ochii, eram întinsă în pat în odaia bună Pe peretele din fața mea ardea o candelă, în stânga ei erau trei fotografii de soldați Tata și unchi mei, în ajun de a pleca pe front Mama s-a plecat și m-a învelit cu o velință S-a ridicat, s-a uitat la fotografie a zis în șoaptă, ferice de voi S-a închinat și a ieșit din odaie. De atâtea ori îmi spusese că viața e un dar suplim de care trebuie să ne bucurăm în fiecare clipă, ca și când am fi martorii unui miracol, încât nu -mi venea să cred că moartea îi se putea părea o fericire. Întrevis și viața am început din nou să plâng. Într-o clipă mi se dezvăluia toată amărăciunea pe care cu atâta grijă mama o înnăbușa în sufletul ei. N-am auzit-o odată plângându-se. Odată n-am auzit-o spunând nu am. Singura concesie pe care ne -o făcea lipsei era să-i recunoască existența la optativ. Ne-ar trebui, mai mult de atât Nu și-a plecat niciodată capul În viața atât de modestă pe care o duceam De nimic n aveam mama grijă mai mare decât de spirit Abia aveam după ce bea apă Dar pick-up ne-am cumpărat Din talcioc și discuri, Bach Partidele, Beethoven, concertul de vioară Și imperialul și Vivaldi Anotimpurile De atâtea ori le-am ascultat că nu știu cum de nu s-au găurit Le știu pe din afară, știu intrarea Fiecărui sunet, nu e săptămână să nu Intru la muzica, de câte ori pot Că nu mă dau banii afar Cumpăr cât un disc. De câte ori pot îmi cumpăr un album de artă, o carte. Când gătesc, când cos, când spăl, când fac lucruri casnice, ascult sau un disc sau o emisiune de radio. Îmbini utilul cu plăcutul, zise Pavel și se uită patern la sânziana îndemnându o din ochi să continue. De câte ori mă vedea posomărâtă, mama îmi punea mâna pe frunte și îmi spunea două versuri populare. Și de supărare multă mi-a căzut lumea urâtă și numai decât dădea de drumul picapului și, înclinându-se, mă întreba ce dorește domnișoara pentru refacerea moralului? Bach, Beethoven, Vivaldi? Când ni se că sufletul trebuie să-i aprindem o lumină. Milioane de ani, miliarde s-au zb să ne dea lumini. Bach, Beethoven, Michelangelo, Eminescu, Lucian natura a scos din beznă aceste stele de mărimea întâi pentru a reabilita oricând. Ideea de om. Și atila și Hitler și alții ca ei au aparținut și aparțin speciei umane, zonei de umbra a speciei. Când te simți lovit, apăsat de viață, trebuie mai ales atunci să-ți îndrepți ochii spre zona solară a speciei. Să asculți muzică, să recitești o poezie, să te uiți la un tablou. Dintr-o dată simți cum de la nivelul râmei ființa ta se ridică pe verticala piscului. Așa spunea mama, mi-aduc aminte fiecare vorba a ei. Vorbea atât de frumos și de clar, se exprima ca un moralist. O parte din om se conjugă cu verbul a avea, cealaltă parte se conjugă cu verbul a fi. Important este ca partea lui a fi să fie măcar egală cu cea a lui a avea. Cei pentru care a fi atârnă mai mult decât a avea sunt cei care trăiesc pentru a ști, pentru a afla. Ceilalți sunt robii obiectelor, robi strict ai materiei. Orizontul lor este marginit de obiecte ca de un parapet. Ei suferă de o incurabilă orbire spirituală. Câtă dreptate avea, te uiți la unii oameni și nu-ți vine să crezi cum trec prin viață, cu ochelari de cal. Numai drumul înainte, atât văd. Nimic la dreapta, nimic la stânga. Cum să aibă și cum să ajungă atât și nimic altceva? Și un tablou, dacă îl cumpără, nu-l iau pentru bucuria de a-l privi, îl iau pentru că reprezintă o investiție. Totuși, între unul care investește într-un tablou și unul care investește într-un kil de aur, eu îl prefer pe el cu tabloul. Ăsta mai are o șansă, din când în când tot o mai arunca și el o privire oricât de distrată spre tablou. Tot o mai strecura și în mintea lui o oază de lumină. În principiu, însă, ai dreptate, nevasta directorului nostru. Ți-o fi spus și Iulia, bate zi de zi consignația după tablouri, după nume, bineînțeles. N-ar intra într-o expoziție, Doamne ferește. Deci, nu interesează arta. O interesează investiția. N-are suflet de colecționar, are suflet de precupeță. Puțin îi păsa că bărbatul său e un adevărat om de știință. Dacă banii și renumele lui, că-ți dai seama că e o vanitoasă, iar avea, de la indiferență cine, pentru ea ar fi același lucru. S-a măritat cu el dintr-o bine calculată întâmplare. El, om trecut de 50 de ani fără copii, apucat de amorul paternității, ca mulți bărbați la vârsta asta, fericit că o fâță de 27-28 de ani îl face tată, a luat o vârtej de nevastă. Ea, fericită că din secretară la notariat se vedea doamna profesor cu mașină la scară, purtată prin străinătăți, invitată pe la congrese, pe la cocktailuri, pe la ambasade și mai ales cu timp la dispoziție să Încebată prăvăliile, s-a lăsat făcută mamă fără prea mare cheltuială de convingere din partea lui. Singurul aspect pozitiv al acestei căsătorie e copilul. Un băiețel de toată frumusețea și foc de deștept încolo, cât de bine merge această afacere, o simte tot institutul pe pielea lui. Are zile profesorul când, dacă ai zice că e scăpat de la ospiciu, ar fi prea puțin. E de o umoare neagră, negru închis, cum zice Tudor Șerban. Totul pute totui totul i strâm și lucrurile de pe birou le ia și le așează cu mâna lui, și nu pentru că n-ar fi puse cum trebuie, dar pentru că vrea să ne arate cât e de nemulțumit de noi, că de cine altcineva. Trântește, pufnește, repede, jignește, se poartă oribil. Țipă la început cu glasul lui obișnuit de bariton, apoi glasul începe să-i tremure, să-i fâlfui și să-i se subțieze, de parcă îl castrează cineva acolo, pe loc. Asta e o fază, faza Explozivă. Pe urmă vine faza unei muțenii de ziși că e călugăr, din ordinul ăla care își impune canonul tăcerii. Cred că în faza asta se rușinează de felul ridicol în care se poartă, apoi trece printr-o fază normală. Este iară omul dinaintea fericitei și fertilei căsătorii. Semn că Lily și băiatul nu sunt în București. Cu Colonte, șeful meu de secție, numai de mamă nu s-a înjurat. Se ceartă de zângănesc geamurile, că nici ungurul nu-i vrun blând și vreun răbdător. Tudor Șerban, când îl vede cu toată flota necată, închide ușa și pleacă. L-am nimerit și eu într-o dispoziție de astea, că nu e greu. A zbierat și la mine cât îl țineau bojogi. Acolo la dumneavoastră la streptococ, e o porcărie fără seamă. Nu semnez nimic, lăsați-mă în pace, și tot așa. În loc să plec, m-am răzimat de tocul ușii și l-ascultam atent ca la cursuri. Și a descărcat o sacul și apoi credeam eu că numai femeile spun de 10 ori același lucru una după alta. A luat-o de la capăt și aproape cu aceleași cuvinte. La un moment dat, epuizată a tăcut. S-a uitat la mine atât de uimit, de parcă până atunci nici n-aș fi fost acolo. Am simțit că mi se rupe sufletul de mila lui, ce viață infernală Trebuie să ducă omul ăsta ca să ajungă în asemenea hal. Nu mi era frică de el și nici nu-l disprețuiam. Mă gândeam că, probabil, așa aș fi ajuns eu dacă Alexandru nu m-ar fi lăsat la vreme, la limita rezistenței mele nervoase. Mă uitam ce putu se face o căsnicie nepotrivită, chiar încheiată de dragul unei mize capitale, cum e un copil, ce putu se face dintr-un om de o indiscutabilă calitate profesională și chiar umană. În viața lui, omul ăsta nu făcuse un rău cuiva ce păcat de el. Uneori foarte rar mi se întâmplă să gândesc atât de intens niște lucruri, că nu fac niciun efort să nu le traduc în vorbe. Eram atât de frapată în momentul acela de nefericirea omului ăsta, că nu-mi păsa nici pic că mi era director. Era un biet amărât, care nu se mai putea controla nervos. Domnule profesor, i-am spus eu cu un glas de om care vorbește unui alt om dincolo de clase de posturi. Domnule profesor, îmi pare atât de rău că sunteți nefericit și vă înțeleg atât de bine... Ce păcat! M-am uitat la el și l-am văzut cum își pune palmele în fața ochilor. Fără să mai zic nimic, mi-am luat buletinele de pe biroul lui și am plecat în vârful picioarelor. A doua zi a trimis secretarea să-mi ceară buletinele la semnat. Evită de atunci încoace, sistematic, să mă vadă însă face tot ce poate să mă promoveze și se interesează tot timpul de soarta mea încât simt unele suspiciuni la colegii mei față de această bunăvoință teleghidată. Ești singurul om căruia i-am povestit episodul ăsta.